Edhe sot kemi tëftuar hojgjën Alaudina Bazin e cilin i trajtojmë të pyytje të dërguara në pyytje e që se i vizikës sëpikam. Hojgjë, selamu alaikum, mirë sërë dhe. Aleikum sërë dhe, mirë sërë dhe. Po, filloj me pytin e parë që vjenë nga egzoni dhe kërkon të dijë, do me thënjën e hadithit, a gjyruesi ka dy gëzime, gëzot kur bën iftarë dhe gëzot kur të atakoj Allahon. A është ki kuptim se sa më shumë të a gjyrojmë, a që më shumë do të kemi mundësit të atakojme me Allahon? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala ali wa sahbih e gjmajin, Fillojmë duke luturim Allahun e Madhherë, shumë i çoim selavat dhe selam pe pyqëmerin e Tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë besimtarëve muslimanë që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me udhëzimin e tij deri në ditën e gjykimit. Vërtet ky hadith i peigamberit sallallahu alaihi wasallam është një hadith shumë i vlefshëm mm -hmm. dhe është një hadith që jap tregon për vlerën e axhirimit kur peigamberi sallallahu alaihi wasallam thot li saimi farhatan që axhru si ka dy shpërblime e e e e farhatu inde fitri gzimi gjat iftarit e tij dhe gzimi inde liqa rabbih kur ta takon a, kur ta takon krijuesin e tij pra këto janë ato digzime me të cilat ballahaqaqohet apo a, i përjeton besimtari gjat kohës kur e aplikon ajherimin në përgjithësi dhe është shumë interesant është urdhi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që përmendet vetëm agjerimi nuk përmendet e, vetëm agjerimi i Ramazanit, po është agjerimi në formë të përgjithshme, pra pavarësisht është Ramazan apo jashtë Ramazanit. E, në lidhje me përgëzimin e, e parë është thuhat para iftarit të tij dhe janë përsellim dy senda. E para kur besimtari mas një lodhjeje e, që ka agjeruar gjatë ditës duke u larguar nga ushqimi dhe pija, ulet para iftarit para para sofres edhe Fillon, do thot me ngrën, është një lloj gzimimi për arsyesë se tash po i plotson ato nevoja të cilat e ka ndaluar veten e tij gjatkohës kur ka qen ditën dhe është një gzim. Dhe gzimimi tjetër është në këtë rast, do thot gjat iftarit është edhe ajo se besimtari i vërtet po e plotson një adhuroim ndaj Allahut të Madhreshëm dhe me kët peçon vën një kët kët xhirim dhe po gëzohet suksesit dhe kët e vrim secilin nga ne çë kur jemi në momentin e iftarit e ndijem në veten tonë atë gëjen gëjen e lumturisë dhe të gëzimit se e kemi qenë në vend një urdhër të Allahut të Madhërisëm dhe ndihemi të begatuar se Allahu i plotfuçi shumë na e ka mundsu dhe jemi nga ata të cilët e kemi zbatuar një urdhër të Allahut të Madhërisëm ashtu si duhet kjo është gëzimi i parë gëzimi i dytë është gjat takimit me Zotin e, e Ti Nuk ka dyshim se sipas ehli sunetit besimtarët pasi që shkojnë në xhenet do ta shoqërojn krijusin e tyre. Allahu në plot fuqi shumë. Por qëllimi i hadithit është ai de liqa i robbe është për qëllim kur besimtarët e takojnë Zotin e tyre, pra është për qëllim dita e gjykimit kur njerëzit dalin para krijusit të tyre dhe japin llogarin pra japin llogarinë për ato vepra të cilat i kanë bërë në përgjithësi. Dhe në këto momente agjëruesit apo ata njerëz që s'e kanë shpeshtuar agjërimin dhe kanë agjëruar gjatë jetës së kësaj bote kur dalin para Zotit të madrërshumë dhe e shohin se sa shpërblimi kanë fitu dhe sa është rritur, do të thotë, është shumë fishuar vlera e këti adhurimi, pra adhurimi të agjërimi të sinë e kanë bërë gjatë jetës e kësaj bote, atërë do të gëzohen shumë dhe kjo është përshillim gëzimi. Pra arsyesa neve e dim në disa hadithe të sakta se një nga adhurimet që Allahu xhela walla e shumë fishon më së shumti është adhurimi apo agjerimi në përgjithësi. Pra është një nga ato adhurime që Allahu xhela walla e shpërblen me pa mas, do thot shumë. Dhe për kët besimtar i kurdel para Zotit Madhreshëm dhe e sheh peshonin e tij se sa shpërblim e ka fituar dhe ato shpërbime që asaj nuk i ka paramenduar se mund të arrijnë vlerën as të mëdha, atëra aty do të kaplohet me atgëzim dhe do të gëzohet se si e ka bër këtë këtë vepër dhe tek Allahu xhela uala ka gjetë shumë më shumë se çka pritur. Dhe ky është ai momenti i gëzimit të tij. Zoti i të mosmirë. Po, përgjët për e tjetër vjen nga umëm Majda, thotë, selamu aleykum, kam një përgjët e rrët namazit të Tëravive. Unë i fali e, namazin e Tëravis në shtëpi, do të të bashkoj me namazin e acis, fali 4 farz të acis, 2 sinet, pas taj fali edhe 8 sonet e tjera, duke fali 2 nga 2 dhe, dhe me njetin që po fali namazin e Tëravis. Pas taj fali vitrën dhe kështu përfundoj atë namaz. Pas taj falem në shtëpi, thotë falem me motrat, se undan imam pasi jam më e madhe dhe motra të pasmeje. Pyetja ime është se a është kjo në mënyrë një mënyrë e duhur e faljes së namazit apo duhet të përmirësojmë diçka. Në lidhje me faljen e namazit të teravive në shtëpi, posaçërisht për femra nuk ka gjë të keqe. Madje edhe mund të themi se kjo është më e preferuar për posaçërisht për femra, për faktin se dalja e tyre në në për xhami E, nuk është edhe as e preferuar në rrethana të caktuara. Prandaj mënyra se si bëhet falja e namazit, si po e përshkruan kjo shikuese se e bën faljen e namazit të Tarawih në shtëpi, nuk ka gjë të keqe. Mm. Do thotë forma ashtu siç siç po të shpjegon mësparë e fal namazin e i'atis, pastaj synetin e i'atis, pastaj tetre katë namaz të Tarawive, pastaj namazin e vitrit. Kjo formë do thotë nuk ka gjë të keqe dhe ne vedim që namazë të ravive mund të falet 8 rekate, mund të falet më shumë edhe më pak, pra nuk ka ndë një numër të caktuar se sa duhet me qenë numri i rekateve. Ndërsa në lidhje me atës që kjo njëran nga motra të del me imam, ose kjo shikuesja të del imam, të del imam motrave të sajarë, themi edhe në qështjen e dalje se imam për femra, edhe pse ka elaborimet e fukahat në përgjithësi themi se kjo lejohet në rast se nuk ka njerëz meshkuj në në prezencë dhe nuk falen, do thotë në xhamat nuk ka meshkuj, atëherë lejohet femra të del imam femër aventira, por me kusht që ajo mos del para, sikur që del imam i përpara, por tjet në në së njëjtin saf, do thotë në safin e par, bashkë me, me motrat e saj. Atë formë do thotë ta fal namazin duke lexuar do thot prej Kur'anit prej surat e ndryshme edhe në atë formë të falës dhe në këtë nuk ka gjë të keqe, ndoshta edhe kjo është më mirë të falet në këtë formë sesa secila nga ato të falet veçmas, për arsye se kur muslimanët janë bashku edhe e, e, është në do thot bëhet falja së bashku, atëherë edhe edhe më lehtë edhe arrihet edhe koncentrimi edhe largohet edhe mërzia, edhe ndoshta shqetësimet tjera me të cilat mund të ballavaçohet besimtarja gjatë momentit kur falet vetë, vetë Pra ndaj, themi se në përgjësi mënyra se si përshkruhet falet kjo shikuese nuk ka gjithë keqe dhe e, është absolutisht, dhe thot, e lejuar, zote dhe më smirë. Pa pyqe, radhës vjen nga Arbeni, thot, jam në pun dherë në një mdjetë të natës, tra vit nuk mund t'i fali në gjami, a mund t'i fali ato në shtëpi. Dhe tjetër pyqe, brenda kësaj, thot, si përcidhët Ramazani pasit kryet që të logaritet si kur kemi agjeruar tër vitin? Po në lidhje me faljen e namazit të Terravive, ashtu si si thamë, nuk është kusht që ato të falen në në sh, në xhamat, do thot në xhami. Kështu që nëse besimtari i fal ato edhe në shtëpi vet vet, do në thot pa xhamat, namazi pranohet. Pra nuk është nga ato xhama nga ato namazet që kushtohet xhamati. Jo, pa, mund të falen vet, madje edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e treguohet se në do të thotë në shumicën e rasteve namazën e teravive shokët Muhamedi, e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e kanë fal vet do të thotë ju në xhamat në shtëpitë e tyra apo në xhami. Kështu që ky shikues nëse është në punë dhe nuk ka mundësi ta arrijë namazin me xhamat apo namazin e teravive në xhami, atë kurt kthehet në orën 11 në shtëpi dhe pushon pak, ka mundësi me fal namazin e teravive vet pavarësisht në fillim ose pak para imsakut kur e shes do thot në kohën e namazit natës atëherë atëherë letefali dhe në kët nuk ka nuk ka gjithëkëse pse ai i falet vet. Kurse në lidhje me agjerimin jashtë Ramazanit apo pas Ramazanit ndoshta shikuesi ka dëgjuar një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në të cilën thuat se i dërguar i Allahut lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të ka thënë se kush agjiron Ramazanin e plotson agjërimin e Ramazanit dhe pas Ramazanit agjiron 6 ditë të muajit Shevallit, aty i llogaritë sikurse të ketë agjëruar tërë kohën dhe ky hadith nënkupton që pas muajit të Ramazanit është muaji i Shevallit. Që është kryesisht 30 ditë ose 29 ditë dhe i dërguari Allahu ka nxit që ata njerëz secilat e kanë përfunduar agjërimin e Ramazanit që është obligim farz dhe dojnë me me me përsos këtë agjërim të brënda vitit që t'i ashtojnë do thotë edhe 6 ditë të muajit shevalit ti agjërojnë si agjërim nafile dhe ky agjërim i, i bën që e duke ia ja bashkangjitur këto 6 ditë edhe muajit Ramazanit të arritë të thotë numri i, i ditëve në 36 ditë pra ofrsisht de këty 36 ditëshi të arrij vlerën apo shpërblimin sikurse të ket agjruar gjatë tër vitit i cili viti i ka do thot 360 30, ditë do thot arrin e vlerën e agjrimit të 360 ditëve dhe kështu është kuptimi i hadithit pra për qëllim është do thot të agjrohen 6 ditë të muajit shevalit që limiti është do thot parapërsisht 20 20 29 ditë apo 30 ditë Masehi ka kalu muaji i Ramazanit. Do të branda këtyre ditëve, nëse ia xhirojm 6 ditë, atëherë arrijm këtë shpërblim përse na ka para mënu pejgamberin e ladrimit dhe paçja çofshim mbi të. Po, pyetja tjetër vjen nga <clears> Onesa, <throat> thotë selam aleikum hoc kam pyetjen ë që ka të bëj me shtaznin. Jam shtazëm 2 muajsh, e, cilë është dispozita e shariatit për këtë? A kam obligimin e xhirimin e Ramazanit apo jo? Ja? Në vëdim të gjithë se agjerimi i Ramazanit është obligim për çdo musliman, e gjithashtu edhe muslimane, e cila e arrin moshën e pjekurisë, ë ë ose arrin moshën mm -hmm. e pjekurisë, është e, e, pjekuris, e mençur dhe ka mundësi është e aft për ta agjeruar muajin. Dhe nga agjerimi lirohet ë personi i cili është i smurr dhe në kategorinë e të smurve hyn edhe gruaja e cila është shtatzën. Për arsyesë se edhe pse mund të jetë arsyeja që gruaja Elen algjerimin, gruaja shtatzën Elen algjerimin për shkak të vetes së saj, pasi që nuk ka mundësi të qendroj pa ushqim këtë fazë, ëh, ashtu thot fazë ku kërkohet or, kërkon organizmi vazhdimisht ushqim e vitamina e kështu me radh, apo ka mundësi shkaku i lënjes së algjerimit mos jetë kjo, po të jetë për shkak të frikës që kemi ndaj foshnjës që e ka fëmran ndaj foshnjës që e ka në barkun e saj. Pra ndaj në këtë rast ajo lirohet nga agjërimi dhe nuk ka mëkat. Madje sipas vlerësimit të ulemave nëse femra çelimisht agjron duke kuptuar se kjo është e dëmshme për veten e saj apo për foshnjën mund të shkaktojë edhe mëkat. Pra ndaj duhet të kemi kujdes këtë, ajo lirohet si kurse që lirohet esmura dhe ato dit i kompenzon pasi që të kaloj Ramazani dhe atëherë kur ajo largohet apo kalon nga ajo rëthan që i ka qenë 7 zëne, atëherë i kompenzon dit për dit, pa varësisht a i kompenzon së bashku ato një pas një apo në formë të darë, nuk ka diqka dhe thotë e, e limituar në këtë qështje. Prandaj themi e, se ajo grua që është shtatzën e lën agjerimin dhe nuk agjeron dhe ato ditë i kompenzon atë rkur ka mundësi apo lirohet nga rrethana dhe ka mundësi ti kompenzoj. E posaçërisht ndoshta është e nevojshme ta përmendim kët pasi që mjekët e, konstatojnë se disa prej grave mendojnë se nëse janë në fillim të muajit të agjerimit Në muajt muajve të shtatzanisë, atëre nuk është e dëmshëm mos nuk është i dëmshëm agjerimi, po në fakt mjekët konstatojnë se muajt e parë të shtatzanis janë më komplekse dhe më më të rrezikshme për femrën, që të ketë kujdes për çfarë ushqehet, me çfarë ushqehet dhe çfarë vitamina fut në organizmin e saj, për arsye se është a, janë ato momente kur është filli i krijimit të embrionit, përkë të themi se posa që është në muajit e fillimit, do thot, në muajt e para të shtatzanis, gruaja të largohet nga agjërimi është më e drejtë sesa të agjëroj ose ose do të pretendoj se ende është fillimi i agjërimit dhe nuk i bën dëm foshnjës. E kundërta ka mundësi që dëmit jetë më i madh sesa në muajt e fundit të agjërimit të shtatzanis, zoti i dhe më smiri. Po, është domon një pyetje tjetër e shkruan thot Kam filluar të falem duke shikuar të PCV-në, por nuk kam asë kënd që të më mësoj si të falem mirë. Jullu të më shëroni si të falem, si të falem namazë dhe si ndahen sunetet nga farzët? Kjo pyetje vërtet në bënd të gëzohemi dhe dë dë dërkojmë edhe lavdata ndaj televizioni tuaj për këtë ndikim që keni dhe këtë që jeni bërë edhe sebep ndoshta e andaj shumë shikuesve që të njoftohen me çështjet thelësore të të fesë tyre me për faktin se ndoshta edhe nuk kanë pasën në një mundësi tjetër se si të informohen. Prandaj vërtet është do thot një privilegjë e madhe që besimtarit apo njerëzit të bëhen sebeb që të tjerëve t'u afrojnë muslimat islame dhe e ti të asësharojnë atyre ato gjërat të cilat të janë uh, uh, themelore të di se cilë e besimtar dhe të betë sebebë që besimtar të këthehen musliman të përkushtuar nda i Zotit madrërshum që e njohin kryusin e tyre ashtu si gjithduet dhe të jenë dhe thot besimtar adhuruas të mirë nda i ti. Ndërsa në lidhje me pyetjen e juaj, the, uh, pyetjen e kësaj shikuese, themi se vërtet për të dhonë një përgjigje uh, rrëth kësaj teme, nevojitet ndoshta emision i veçantë dhe sqarime të thekta në në mënyrën e faljes kohtë e faljeve e kështu me radh, mirëpo ne do të mundohemi në pak minuta të bëjmë një rezumë dhe themi se ë namazi i Allah xhalla wala e ka bër obligim për besimtarin dhe besimtarën që brenda një dite dhe një nate të fal pesë kohët e namazit dhe ato mm -hmm. pes katë namazit falen, do thot se çecili namaz e ka kohën e veçantë caktuar që patjetër besimtari duhet të perfidh për me fal atë namaz. Kështu që namazi sabah ato pes katë namaz Jan namazi sabahut, i drekës, i kinidis, namazi i akşamit dhe namazi i yacis. Ktojn pes katë namazit. Namazi sabahut falet pak para lindjes së diellit, do thot në agim dhe koha e limituar deri kur kemi mundsi ta falim kët namaz është mm -hmm. deri sa të fillon lindja e diellit. Ëh. Mm -hmm. Dhe kjo është do thot koha e, e, e po koha e sabahut. Kurse koha e drekas është fillon kur dielli është në zenit, në kupën e qiellit dhe përfundon kur hija e secilit person apo e, bëhet sa dyfishi i tij, dhe këtu përfundon koha e namazit të drekas dhe fillon koha e namazit të ikindis dhe namazi e kindis zgjatet deri në perëndimin e diellit dhe kjo është koha e namazit e kindis dhe namazi i akşamit fillon me perëndimin e diellit dhe vazhdon deri në momentin kur largohet ajo ngjyra e kuqrrant në horizont kaana e perëndimit dhe derisa të largohet ajo ngjyrë konsiderohet si dit, si na, koha e namazit e akşamit dhe kur të largohet ajo ngjyrë a tere filan koha namazit i yatsis e cila ka kohën deri në mes të natës apo sipas mendimit të shumicës së ulemave deri në imsak apo në e, e, ezan të sabahut. Dhe këto janë kohët e namazit. Kurse në lidhje me mënyrën e faljes së namazeve, kryesisht namazet falen e, njëjt, do thotë nuk kanë specifika të, të veçanta përveç disa disa dallimeve të thjeshta, themi se për këto 5 kotë namazëve farzë jenë të falen disa rekate, kurse synet eh, jenë gjithashtu eh, për të falur, mirë po nuk jenë obligative që ato të falen eh, për besimtarin, pra farzë obligim për të jenë të falja e farzëve. Kështu që themi namazë i sabat i ka 4 rekate, 2 farzë dhe 2 synet. Maspari falen eh, synetet, dhe thotë falet synetit 2 rekate, pasta i falet farzi, kurse rreth mënyrës se si falemi themi e, e njeriu drejtohet ka kibla e thot tekbirin fillestar Allahu Akbar pastaj e këndon subhane kan e këndon e'udhu billahi minashaitan rajim bismillahin e këndon Fatihan apo El Hamin një sure pastaj shkon në ruku e thot subhan rabbil azim 3 herë ngrihet nga rukuja shkon në sejdë dy herë ngrihet nga sejdha dhe kjo llogaritet një rekat do thot rekati i parë dhe pastaj fillon në rekatin e dytë me ledzimin e fatihas, ledzimin e njësure, pastaj prapë shkon në rukun, në grihen nga rukuja, shkon në sejgjde dyherë dhe kur të përfundon sejgjden në ullet në feminine e tehjat dhe aty e këndon e tehjatin, shahadetin dhe salavatet dhe disa lutje dhe pas kësa jep selam dhe me këtë përfundohen dy rekatet e namazit dhe kështu zakonisht falen të gjitha kohët e namazit përveç ato rekate ato namazet që kanë rekate më shumë u shtohen këtyre, ë pra me këtë e falim namazin në këtë formë e falim namazin e sabahut. Kurse namazi i drekës i ka 10 rekate, katër i ka para sunet, do thotë para farzit dhe katër është vetë farzi dhe dy rekate mas farzit. Kurse forma e faljes e farzit të drekës është njëjtë sikurse e namazi sabaht përveç se në etehjat do thot në teşehhud nuk japim selam apo nuk i lexojm lutjet dhe pa von selam ngrihemi dhe ja shtojm edhe dy rekate tjera njëjtë sikurse rekatet e mëhershme përveç se nuk e këndojm surën pas fatihas do thot kur vjen koha për me lexu surën nuk e këndojm por shkruajm më një herë në ruku seçde gjithashtu edhe rekati i, i, i tret edhe i katërt i njejt, dhe mm -hmm. në ulljen e fundit, që është ullja e dyt, e këndojmë të shëhu, e të shëhudin, të shëhudin, salavatet, dhe duat, e ndryshme dhe japim selam, dhe me këtë përfundon, do thotë, namazi i drekes. Edhe namazi i këndis është njejt, do thotë, i ka 4 rekate synet dhe 4 rekate farz, dhe nuk ka më shumë, 4 rekatet farz falen njejt si kurse namazi do thot rekatet e drekës nuk ka kur far dalimi kurse namazi akshamit kryesisht falet njejt si kurse drekëa dhe i kindia përvec se në vend të 4 rekatet mi falimin 3 rekatet farz dhe falen njejt vetëm se kur vim të rekatit 3 në vend që të ngritemi për rekat 4 neve ullemi dhe e bëjmë e, e të hjatën, të shëhudin, duatë edhe japim selam dhe me këtë e përfundojmë farzin. Pastaj bënë, dhe thotë, është sënët falen dhe dy rekate, njëjtë si kurse që shfalë namazet tjera, dhe me këtë e përfundojmë namazin akshamit. Dhe mbetet namazë i jacis, i cili falet njëjtë si kurse Namazi e drekës edhe e kindis nuk ka kur fardallimi përveçse nëse falemi me xhamat, atëherë dallon do thotë se në, në namazin akşamit i yatsis edhe të sabahit lexojmë me z, kurse namazin e drekës edhe e kindis lexojmë pa z. Mirpo kjo nuk nuk ka të bëj nëse sikurse kjo shikuesi ja falet në shtëpi dhe falet vetëm. Pra, themi edhe një herë falet yatsia njëjt, do thotë sikurse dreka dha e kindia dhe nëse don me fal do thotë sunnet mas yatsis atëre preferohet falen 2 rekate synet e, dhe me këtë përfundohen 5 kote namazit të ditës. Gjithashtu është edhe një namaz që quet namazit i vitrit që nuk është në thotë pjesë e jacis ashtu si shmendojnë disa, po është një namaz i veçant që e, e, falet zakonisht në mes të natës ose pak para se mera me fjetë dhe kjo është një namaz që e, falet njejtë si kurse vakte tjera përveç se falet në 3 rekate në tri rekate dhe lexohet do thot në në në të gjitha rekatet, por kërkohet që në rekatin e fundit ta bëjmë edhe duan e, e kunutit, që nuk është obligative se të bëhet, megjithse edhe kjo e, kërkohet të bëhet gjatë këtij namazi dhe ky është namazi i vitrit që për cilën shumica ulëma janë të mendimit që është sunet i fortë falja e këtij namazi, kurse e, një grup e dietarëve, posaçërisht dietarëve të mëdhëve të Hanefit thonë se kjo është vacibte falet dhe me kët përmbylllet do thot namazi një ditë, kështu vazhdon besimtari në çdo ditë të tij, edhe në kët form falet, nuk e di sa është sa arrit atë do thot ta përshkruaj dhe sa ka qenë kuptueshme për kët shikues, mirëpopasoj që kjo shikues e ka kër kërkuar ne u mundum të bëjmë do thot një elaborim ndoshta dhe të shpejtuar, por e kësha kshilu, do thëtë këtë shikuese, që e, fatmirësish neve tani kemi me djetar libra që përshkrujmë njërën e faljes e namazit, ma dje kemi edhe disa fletushka që jenë shumë thjeshta, që ato mund të t'i këtë në dispozicion shumë letë, nëse mm -hmm. kjo shikuese ka dikën të afrmë dhe të bëj një kërkes, edhe e, mund, të, mund të dërgohet, nëse nuk është mundës nja me ndoj që edhe ju do thot nëse ajo bënd telefon, do thot në, në redaksin tuaj, që ju t'i siguroni asaj dhe që ajo do thot taket në formë do thot të shkruar mënyrën se si falen dhe cila rekat, dhe sa rekat e ka, se si la kohë, e kështu më ratë. Zote edhe më smiri. Po, është përsojmë se shikuesi ta shumë ka e larguar pak sa brengat të rreth falisë e namazët, ndërsa ta një hoshtë do të bëjmë një pozitë shkurtër më fazit të këtemi në pyjtë e tjera. Shkuas të ndëruar që ndroni me ne, këtë e me pas pak. Shkuas të ndëruar u rikëthim në pjesën e 2 të emisionit duke kërkuar përgjigje, vazhdojmë me rrjedhën e emisionit. Po isin shkron ben Niku thotë selam aleikum desha të pyet për çështjet e duas. Ku bëjmë dua, a bë a, duhet të japim diçka sadaka apo të bësh ndonjë premtim? Për shembull fal namaz natë dhe bën dua dhe pastaj thua po jap sadaka këtë namaz për këtë dua, ose nëse në qoftë se më pëlqen këtë dëshirë, Allahu atëherë unë bëj një çështje të caktuar. Inshallah është vetja po, e sqaruar. Si duket ky shikues do thotë nga kjo pyetje ka bërë përzjerje në mes të lutja si adhurim dhe në mes të nadrit apo një veprimi që quhet adhurimi i zotuar për besimtarin fillimisht themi për në lidhje me lutjen siç ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se arma e fortë e besimtarit është lutja do thotë që që besimtari vazhdimisht ta këtë mbështetjen e Zotit të Madhreshëm dhe vazhdimisht ta lus atë në në sukses dhe në në gjetjen e punës dhe në në në çë pun të rrjedhin ashtu si është mëmirit i mbështetet Zotit të plotfuqishëm dhe të kërkojnë nga nga ai sukses në në punën e tij. Dhe kjo është një një gjë që vazhdimisht e bën besimtarit jo ashtu siç mendojnë disa, ndoshta edhe kjo vërejtje është e nevojshme vetëm në ato situata kur ballafaqohet me një vështërsi apo një dilemë, edhe pastaj ta lutë Zotin e madhërisëm, o Allah ndihmo kjo nuk është veti besimtarit besimtari duhet mësin vazhdimisht në komunikim me Zotin e Madhëreshëm në lutje pavarësisht as në vështirësi apo edhe në mirësi që ta falenderoj atë edhe të tjet do thotë vazhdimisht do thotë falendërues ndaj Zotit të plotëfoshishëm për ato dhunti prandaj e, e, kjo kjo duhet mësin motoja edhe forma e jetës së pejgamberes jetës së besimtarit e, a Tamir, i cili në çdo hap të jetës së plot të jetës së tij ti të mbështetet Zoti i Plotfuqishëm me lutje dhe me dua. Mm -hmm. Kurse në lidhje me çështjen e japjes e, e, apo dhënjes ata ka për ndonjë punë tjetër e kështu me radh, themi se kjo ka të bëjë me agjërimin, me adhurimin ndër që në gjuhën arabe quhet në dherë në kuptimin e zotimit, që besimtarit të thot që nëse ari këtë sukses, apo e te i kalëj këtë, këtë, këtë problem, atëherë për, për hirtë zotit të madhërishum, do të agjëroj për shemëll kach dit, ose do të japë sadaka, kach para, ose do të fali namazë të natës, na file, kach rekate. E kështu me radhë të zotohet për diqka. Dhe nëse realizot aj pun, atëherë Ajo punë nëse realizot, atëre kjoj person është i obliguar të qëj në vend këtë zotim të sën e ka bërë. Dhe nëse nuk e bënë, atëre nuk e qënë në vend, atëre nuk ka dyshim se kjoj është më katarë, përshkak se fillimisht e, ja ka bërë vetit obligim një gjë dhe pastaj e ka shpërfil atë dhe kjo nuk është elejuar besimtari kur mërë përsi për një pun atërë atërë atërë duhet me që në vend dhe në këtë ras nëse është sotu se do të abe një adhurim nëse i realizohet ndo një dëshirë apo ndo një sukses në jeden e ti, atërë ajë atë pun duhet me që në vend ashtu si duhet, zotë edhe më smili Po, karim tani të këpytja e gonit Salam Aleikum, një afirmja imja në moshën 65 zjeqare Nuk falet në fakt ka dëshirë, por nuk mundet përshkak të disa problemeve ginekologike. A mund të ketë zgjidhje për këtë problem? A jo, a mund të falet ullur? Më duhet të përmenë në dëfaktin se a jo është gjithashtu invalide e më mërë mendja se ka vështirësip në marjen e ndesit. Po, gjithësësi ka zgjidhje, pra arsuje se ne vedim jo në lidhjën e namazit, po në gjithdo punë, Allah i madrër shumë nuk e ngarkon besimtarin me më shumë se qka mundësi të përbalaj. Pra ndaj edhe për kështë qka këpigamere, sallallahu alesem, mund në lidi me namazin thotë falu në këmbë, nëse nuk ke mundësi atërë ullur, nëse nuk ke mundësi atërë falu i shtrir. Pra ndaj, edhe këto sqarime të pejgamberit lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të na japin të kuptojnë edhe se si duhet të veprojë kjo grua. Nëse nuk ka mundësi të qëndrojë në kamp për shkak të smundjes apo pavarësisht për çfarë rrethane, atëra ajo fallet ulur. Nuk nëse nuk ka mundësi ulur, atëherë fallet e shtrirë dhe në këtë formë e të çon vend kët mm -hmm. ibadet ndaj Allahut të Madhëshëm. Edhe në çështjen e abdesit ka lehtësime, si e dimë të gjithë, nëse nuk ka mundësi të marr abdes qoftë është invalide sipas po përmendet dhe nuk ka nuk ka kusht të shërbejt i ujit dhe kjo nuk ka mundësi të merr vet ose vetë përdorimi i ujit mund të shkaktojë ndonjë problem e kështu me radh atëra ajo merr teymum dhe teymumi është do thot më marr me me dhe të pastër dhe ai teymumi ejm, me plot kuptimin e fjalës do thot e zaventson abdesin dhe në kët nuk ka kur farmëkati pse ai nuk ka marr abdes po ka marr taymum dhe me taymum i fal kohën e namazit dhe me kët lirohet dhe nuk losim Allahun e Madhhen shumë që më a leccu që edhe në faljen e namazeve po gjithashtu edhe edhe shëndetin e saj zot e. Po marr taymumit tani kupton se duhet të merr gjithsesi me dhë apo në lidhje me atë se çfarë dhe, duhet të përdoret për të marr taymumin themi se në Kur'an përmendet fa tayem me saiden tayyiba që do të thotë kur nëse nuk gjeni uj, atër synoni, do të thotë token e pasëtër. Dhe është përshëllim token, si përfaqen e tokes. Dhe neve e dim se si përfaqen e tokes nuk është etëra dhej kemi të thotë si përfaqe ku ka dhe, kemi si përfaqe ku ka zalë, kemi si përfaqe ku ka gurë, shkëmbinjë, e kështu më radhë. Pra ndaj, të gjitha këto hynë në kuptimin e dhejot, apo në kuptimin e tokës, dhe nëse njëri u nuk ka dhej, atër mund të merë edhe me nëse ka, themi, beton, cimento, ose ka gëlqere, ose gurë, ose zalë, e kështu më radhë, mund do të thotë që në vend të dhejot, këtu të të të të të të te vendos do thot çu plakat e duarve dhe me anta asaj të merr të imum dhe kjo absolutisht e zaventson dhëun apo është një sikurse dhëu zoti e di më së miri. Po, lejmë të pyetjet tjetër. Na shkruan Gëzimi thot dua të di se është me kru apo haram të hash me dorën e majtë. Në rast se un nuk ha vetëm me dorën e majtë, por me të dyja, për shembull hamburger, a kam ndonjë gjëna? Nëse i shohim e, citatet të cilat flasin për ndalesën e ngrënjes me dorë të majtë Atë rë shohim se vërtet këto argumente të cilat i ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam janë janë kanë ardhur në formë çortimit, në formë mjaft rigoroze që arrin edhe atë shkallën që të të të jetë edhe haram kjo. Pra arsyyesa ndalesa dhe çortimi pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam në masë të madhe në shkencën e usulit në nën kupton se ajo ajo gjë është e ndaluar, është haram. Prandaj është një rast kur pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam ka qenë i ulur në në një ushqim the karnje në një njerëz i cili filloi me hëngër me dorën e majtë. Edhe pejgamberi sahasallam e ka çortuaj ka thon mos ha me dorë të majtë, ha me dorë të djathtë. Atëherë ky personi tha nuk nuk po muj me hëngër me me dorë të djathtë. Atëherë pejgamberi saham e ka çortuaj edhe më shumë ka thon ose gjithsesi do të mundësh. Me një fjalë e ka detyru me e, me e përdor dorën e djathtë gjatë ngrënjes së ushqimit. Prandaj e thëmi se ë uh, njeriu duhet të ketë kujdes në këtë çështje. Mos të jetë ja. shpërfillës apo neglizhent dhe vazhdimisht e, nga pa kujdesia ta përdor dorën e majtë gjat ushqimit apo gjat pirjes. Kryesisht do thotë e vrem kjo çartë vret gjat pirjes tek disa disa besimtarë janë do thotë të pakujdesur edhe bin ose ngren me me dorën e majtë. Kjo çfarë do thotë një gjë që pejgamberi sahasem e ka ndaluar në fund të rigorozitetit. Mirpo ndoshta nga pyetja me sapo kuptoj është për çëllim nëse njeriu e han një ushqim të cilë nuk ka mundësi me mbajt me një dorë. Po. Sikur që mund të jetë hamburgeri apo llojit të ushqimeve që patjetër duhet me ndihmë, do thotë edhe dorën e majtë për me për me mbajt atë. Nëse është për çëllim kjo dhe nuk ka mundësi që ai ushim të ha atë vetëm me njërën dorë dhe e ndihmën ti dorën e majt, atëherë ti në fakt nuk e ngrën me dorën e majt. Pra arsyetese prioriteti edhe në futjen e kafshatës, gjitha këto duhet kët dora e djat. Po nëse ti ndihmohesh për me mbajt ushimin në dorën e majt, atëherë ne kët nuk ka ndalesë për arsyetese ti në fakt nuk e ngrën me dorën e majt, por vetëm e ke ndihmu me mbajt ushimin në dorën e majt. Zoti dhe mësmiri. Po kalojm tani në shkronjën E, nisi thotë detysh të, të kërkoj hojës së ndëruar që ta perfinojmë më gjerësisht termin ruajtje të lidhjeve farefisnore, cilët afërm hyjnë brenda atyre që e meritojnë mbajtjen e këtyre lidhjeve, cilat vepra konsideron për ruajtjes së këtyre lidhjeve, sa të shpeshta duhet të jenë kontaktet vizitat që konsiderohen si pjesë e përpjekjes për të ruajtur këto lidhje, sidomos në rastet kur familjet janë të gjera dhe të shpërndara. Po. Vërtet kjo pyetje e, ngrihet shpeshherë nga vëllezrit musliman nëpërmjetsi në kuptimin e termit se çfarë është përsjellim farefisi apo të afërmit. Ëh mm -hmm. dhe kjo për me për me vërtetuar atë se e, vërtet Allahu i Madhërisht i në shumë vende në ajete në shumë ajete kuranore tërhesh vretjen për besimtarët që tin të mirësjellshum ndaj ndaj të afërmve dhe të regonë se ata kanë do thotë të, të drejta ndaj neve, me një fjalë ne kemi përgjësini ndaj tyre. Por në definimin e asaj se qëfar është farefis dhe kush jënë këta edhe në këtë kanë folë djetarët që e kanë sharu këtë epitet dhe kanë thënë se farefis në rëndë të parë hinë të afrëmit ngush duke fillu prej babës pastaj nana, pastaj fëmit, pastaj vlëzrit pastaj në këtë hynë edhe gjagjalarët, e, halët, pastaj hynë tezet, dajet, dhe të gjithë ata të afërmit apo pasarsit e tyre, dikush ma afër, dikush ma larë. Po të gjithë këta uh, hynë do tëtë të në kuptimin e farefisit. Dhe nëse, kjo është definimi i farefisit se kush është atë farefis për për besimtar. Në këtë gjithashtu hyn gruaja dhe të afërmit e gruas për arsyesë e afërsisë apo sa i ndodë do thotë edhe në bazë të martesës. Por në këtë definim unë nuk nuk nënkupton se të gjithë gjith farefisit kanë të njëjtat obligime apo ndaj tyre kemi të njëjtat obligime. Me një fjalë përgjegjësinë dhe obligimin që kemi ndaj ndaj djalit, ndaj prindërve, ndaj gruas nuk është e njëjë cikur se përgjessin që kemi ndaj halës e tezës apo gjallit të, të, të, të tezës e kështu më radë. Pra ndaj, në këtë emërtim nuk, nuk nëngupton se të gjithë janë të barabartë. Ndaj së cilit kemi obligime dhe përgjessi në bazë të afërsisë. Ndaj disave kemi përgjessi në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në që nëse nuk kanë mundësi të ta mbajnë veten, ti ushqejmë ne, sikurçi janë prindrit. Nëse prindërit nuk kanë mundësi ta mbajnë veten, atëherë jemi të obliguar ne si si fëmijë që ata ti mbajmë, ose fëmijët, ose gruaja, kemi obligim, do thotë, jemi përgjegjës ndaj tyre mja u siguru ushqimin, veshmbathjen, sigurinë, do thotë, vendbanimin e kështu me radhë. Dhe kët nuk e kemi obligim për dajallart apo për xhaxhallart e kështu me radhë. Prandaj Obligueshmëria nuk është e njëjtë në të gjithëve. Edhe pse këta të gjithë konsiderohen ë antë afirm dhe farefis. E çfarë kemi, disa, kemi obligim detyre, themi se varsii prej afërsisë. Prej disa ndai disa ve kemi obligim të mbajmë, sikur që janë fëmitë dhe gruaja, familja, ndai disa ve kemi obligim, do thotë, nuk kemi obligim material, kemi obligim, do thotë, të afërsisë, që nëse të ti duajm ata me një fjalë do thotë kemi dashuri ndaj tyre, pastaj ë të interesohemi për ta, pastaj nëse ata vallallohaçon me ndonjë vështirësi, nëse kemi mundësim ju ndihmut, ju ndihmojmë, sikur që mund të jetë shembulli, nëse ne kemi pasuri dhe e, daja apo tezja apo djali i dajës e ka një një fatkesi apo është fukara shumë i madh, atëherë neve e kemi të thotë një përgjegjësi që kur të bëjmë ndarjen e zakatit apo të pasurisë që ta kemi para sy është kët, mos të hapim zakatin një të a një të varfër që nuk e kem asgjë, duke pas një të afërm i cili ka nevojë për atzekat. Pra këtu është ajo pasja para syrë ruajtja e raporteve ndaj ndaj të afërmve apo farefisit të përgjësi. Pastaj kemi në rast se ndon do një vdekje apo rast i mërzitshëm, atëherë neve kërkohet për neve të interesuarimi, ti vizitojm ata, ti ngushllojm, të jemi ngatë afër tyre do thotë gjat gjat asaj mrzie. Pra ky është për qëllim kurse në lidhje me mbajtjen e vizitave të ndërsjellë në mes të dajës apo tezës apo djalit dajsë e kështu me radh, nuk ka diçka të definuar, me thënë që çdo javë duhet ta vizitojmë apo së paku çdo vit. Ktu mirret për bazë edhe edhe edhe zakoni apo urfi. Po sa është nkoon bashkëqohore korean për hap këto mjetet e komunikimit, telefoni, A. interneti, nëse neve nuk është ndoshta nuk është një sikur nëse kontaktojmë për shembull me me dajën apo me tezën brenda javës me telefon vazhdimisht ose brenda një kohe caktuar dhe ndoshta nuk e vizitojmë brenda vitit asnjëherë për shkak të rrethanave apo arsyes apo vendit që është larg, po nëse ke mundësi me mbajt edhe në forma tjera posaçisht ato që janë në kod bashkëore, atë nuk ka gjithë keqë. E domosdoshme është që atëherë kur për shembull ata kanë ndonjë gjzim apo kanë ndonjë idhënim dhe kanë nevoj apo thiri njerëz, atërë atërë neve të gjinde me atyre. Kurse për, saj, për këtë vizitave të regullta apo e, jasht e, këtyre rëthanav apo monasebeteve që themi ne, atërë ato nuk duhet me qenë shumë strikte që pa tjetër duhet me qenë kaqëherë në vitë, po varsisht do thotë prej mundësive, prej rëthanav, prej afërsis, prej shoqëris, pasaj me disan do shta me ndonjë daj mundë të jemi pak më të afërt jemë ndoshta në në një profesion se sa me me tjetrën, edhe kjo do thotë nëse ti e viziton njërin pak më shumë tjetrin pak më pak, nuk është do thotë diçka që duhet shumë do thotë ta ta ta fje, do të thonë jemi rigoroz që patjetër nëse kemi qendë njëri daj një herë, atëherë duhet patjetër të më shku te tjetri për me pas mundsinë me vizitu këtë e kështu me radhë, këto të gjitha janë do thotë i nënshtrohen urfit zakonisht, e rëndësishmja është që mos në nënkuptohet se që ka ndosh këputja e raportit me një fjalë që as mos të shkosh, as mos të vish, kjo mos të ndodh. Për arsye se kjo nënkupton në bojkotim edhe edhe edhe mbyllje të dyerve ndaj të afërmve në përgjithësi. Zoti ti më smiri. Hoje falnderit që sot ishit në emision e Tukë Kor për gjëja dhe u dha për të përgjigjesh shikuesve tanë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Mishë ndërruar këtu po ndahemi për të lënë takimin ton të radhës në emisione të tjera. Deri te salaam aleikum. A-a-a-a-a <try>